Розділ 32 Коли Бен Кекстон прокинувся, він не розумів, ніде він є, ні котра зараз година. Довкола було темно, дуже тихо, і він лежав на чомусь м'якому. Не на ліжку, але де ж. Він почав поспіхом згадувати події цієї ночі. Останнє, що він гарно пам'ятав, як лежав на м'якій підлозі в сокровенному храмі і тихо, задушевно говорив із Доун. Вона привела його туди, і вони занурилися, розділили воду, зблизилися. Він почав стривожено мацати рукою все довкола, але так нікого й не знайшов. «Доун!» З'явилося слабке, тьмяне світло. «Я тут, Бене!» О, я думав, що ти пішла. Я не хотіла тебе будити. З несподівано глибоким розчаруванням він побачив, що на ній робоча мантія. Я мушу йти починати зовнішню службу сходу сонця. Джуліан ще не повернулася. З того, що я знаю, то була і справді велика група. Ці слова нагадали йому те, що вона говорила минулої ночі що тоді засмутило його, попри її спокійні і детальні пояснення. Але вона розраджувала його смуток, аж доки він не зрозумів, що погоджується з нею. Він все ще не міг зібратися з думками, не грокнув всього. Але так, Джил, напевно, була дуже зайнята своїми ритуалами Верховної Жриці, завданням чи радше радісним обов'язком, який Доун пропонувала виконати за неї. Бену дошкуляли докори сумління за те, що йому було шкода, що Джил відмовилася, наполягаючи на тому, що Доун відпочинок потрібен більше. Проте він не шкодував. — Доун, ти мусиш йти? — він підвівся і обійняв її. — Мушу, Бене. Любий, милий Бене. Вона танула від його рук. — Просто зараз? Ти так поспішаєш? Тут ніколи не поспішають. Раптом між ними вже не було її мантії. Він був надто вражений, щоб цікавитися, куди вона ділась. Коли Бен прокинувся вдруге, то з'ясував, що в маленькому гніздечку вмикається світло. Варто лише встати. Він потягся і зрозумів, що прекрасно себе почуває. А потім оглядівся довкола в пошуках своїх трусів. Їх ніде не було видно, хоча подітися їм було нікуди. Він намагався згадати, де залишив їх, але не мав жодного спогаду про те, що він їх узагалі знімав. Проте він точно зайшов у воду без них. Ймовірно, вони десь біля басейну в сокровенному храмі. Бен подумки нагадав собі зайти туди і забрати їх, а потім вийшов і знайшов ванну. Кількома хвилинами пізніше, вже поголений і свіжий після душу, він зазирнув у сокровенний храм і, не знайшовши там своїх трусів, вирішив, що хтось, можливо, патті, помітив їх і повісив біля вхідних дверей, де, очевидно, кожен тримав одяг, потрібний для виходу в світ. Вилеявся і сам над собою посміявся за ту сполоханість старої діви, коли розмірковував, чи знімати їх, чи ні. Вони були йому потрібні тут у гнізді, десь так само, як друга голова. Подумавши, він зрозумів, що в нього не було навіть найменших симптомів похмілля, хоча й пригадував, що випив з Доун більше, ніж кілька склянок. І не сп'янів, хоча пам'ятав, що точно випив більше, ніж зазвичай собі дозволяв. Він раніше ніколи не міг поглинати випивку без наслідків, так як Джубал. Здавалося, що на Доун спиртне взагалі не впливає. Саме тому він, напевно, і перевищив свою звичну норму. Доун. Що за краля? Ну, що за краля? Вона ні скилочки не розізлилася, коли він, хвилюючись, випадково назвав її Джил. Натомість виглядала дуже задоволеною. У великій кімнаті нікого не було. Бену стало цікаво, котра ж зараз година. Не те, щоб це його дійсно цікавило. Просто шлунок говорив йому, що час сніданку вже давно минув. Він пішов на кухню, щоб глянути, що там можна було знайти. Коли він зайшов, чоловік, що був там, підняв на нього очі. «Бене?» «Треба ж таке. Привіт, Дюку!» Дюк міцно його обійняв і поплескав по спині. «Бене, ти світло моїх очей. Чорт забирай, як же я радий тебе бачити?» «Ти є Бог. Як тобі приготувати яйця?» «Ти є Бог. Ти готуєш?» «Лише коли не можу знайти когось іншого, хто приготує щось для мене. Як зараз. Найчастіше готує Тоні. Час від часу ми всі це робимо. Навіть Майк, якщо тільки Тоні його не спіймає і не вижене. Бо Майк і тут винятковий. Він найгірший у світі кухар». Дюк продовжував розбивати яйця в тарілку. Бен приєднався до нього. На, ось тобі тостий кава. Тут десь є вустерський соус. У патті є. Ось, додав дюк. Я заглядав до тебе з півгодини тому, але ти все ще хропів. Я був зайнятий і в тебе також були справи від самого приїзду аж до тепер. Чим ти тут займаєшся, дюку, окрім того, що готуєш? якщо не можеш цього уникнути. «Ну, я диякон і колись стану жерцем. Не те, щоб це мало значення, але я повільний. Вивчаю, марсі... Вивчаю марсіанську. Тут кожен це робить. А ще я майстер, так само, як і в Джубала». Знадобиться ціла бригада, щоб підтримувати місце такого розміру. «Бене, тебе б здивувало, якби ти дізнався, як мало для цього потрібно». Я маю стежити за водогоном, але якось згодом тобі слід ознайомитися з унікальним способом майка, лагодити забитий туалет. Мені не часто доводиться гратися в сантехніка, бо, крім водогону, майже вся техніка в цій будівлі ось тут, на кухні. Вона не така нафарширована усілякими пристроями, як Джубалова. У мене склалося таке враження, що у вас у храмі є дуже складні пристрої. Тричі ха. «Ніякої техніки. Пристрій для керування світлом – ось і все. Плюс кілька простіших». «Фактично...» – Дюк посміхнувся. «Один з моїх найважливіших обов'язків – це не обов'язок узагалі. Я пожежний інспектор». «Що?» «У мене є ліцензія пожежного інспектора. Його повноваження перевіряти тут усе». «Те ж саме і з санітарним інспектором. Та з інспектором з безпеки». І всім їм тут нічого робити. Проте це також означає, що нам ніколи не доведеться впускати сторонніх у це приміщення. Тож ми і не впускаємо. Вони відвідують зовнішні служби. Але ніколи не йдуть далі, якщо тільки Майк не дасть на це дозвіл». Вони наклали їжу в тарілки і сіли за стіл. Дюк запитав. «Ти залишаєшся, чи не так, Бене?» «Не знаю, чи я зможу Дюку». Хм, я сподівався, що в тебе більше здорового глузду, ніж у мене. Я теж прийшов сюди лише навідатися. І повернувся додому. А потім ще з місяць ходив по хмурим, поки не сказав Джубалу, що йду назавжди. Та не зважай. Ти повернешся. Не приймай жодних остаточних рішень до розділення води сьогодні ввечері. Розділення води? Хіба Доун да тобі не говорила? Чи джил? Хм... «Ні, здається. Тобі не говорили. Чи, можливо, мені слід дозволити Майку це пояснити?» «Ні, в цьому немає потреби. Люди однаково згадуватимуть про це впродовж усього дня. Звичайно, ти грокаєш розділення води. Ти ж один з першоназваних». «Першоназваних?» Дун вже вживала цей вираз. «Його застосовують для нас, тих, хто став водними братами Майка» ще не вивчивши марсіанської. Зазвичай всі інші не розділяють води і не стають ближчими, аж доки не перейдуть з сьомого кола у восьме. А до того часу вони вже починають думати марсіанською. «Чорт, деякі з них знають її значно краще, ніж я зараз, оскільки я сам став першоназваним». І почав навчання вже після того, як опинився в гнізді. «О, насправді це не заборонено». Нічого не заборонено. Навіть розділити воду з кимось, хто ще не готовий для восьмого кола. Чорт, якби я хотів, то міг би підчепити в барі якусь ціпаньку, розділити з нею воду, потім переспати, а вже тоді відвести її в храм і почати її навчання. Проте я не хочу. У тому ти річ. Я цього навіть не хочу. Найбільше, на що я міг би наважитися, якщо воно того варте, це привести її на зовнішню службу» дозволити Майку оглянути її і з'ясувати, чи це їй підійде. Бене, я зараз спробую вгадати. Впевнений, що в тебе були неперевершені ночі з неперевершеними кралями. Ну, так, але небагато. Прекрасно знаю, що так воно й було. Проте ти більше ніколи в своєму житті не ляжеш у ліжко з жодної з них, окрім твоїх водних братів. Ем, ось побачиш. Перевіримо це через рік, і ти скажеш мені. Майк може вирішити, що хтось готовий, щоб розділити воду щодо того, як та людина досягне навіть сьомого кола. Одну пару, яка живе в гнізді, Майк обрав і запропонував їм воду, щойно вони вступили в третє коло. І зараз він – журець, а вона журиться. Це Сем і Рут. Я не знайомий з ними. Познайомишся. Сьогодні ввечері. Але Майк єдиний може бути одразу в чомусь впевнений. Дуже рідко Доун, а інколи Патті, обирають когось для особливого розвитку та особливого навчання. Але ніколи не роблять цього за межами третього кола. І я впевнений, що вони завжди радяться з Майком перед тим, як починати діяти. Не те, щоб їм всім це було необхідно. У будь-якому разі у восьмому колі починається і розділення, і зближення. Потім, рано чи пізно, відбувається випускна служба у дев'ятому колі гнізда. Саме цю службу ми й маємо на увазі, коли говоримо про «розділення води». Попри те, що ми розділяємо воду щодня. Її відвідує усе гніздо. Після неї нові брати, зазвичай це подружжя, назавжди стають частиною гнізда. У твоєму випадку ти вже є його частиною. Але ми ніколи не проводили служби для тебе. Тож сьогодні ми відклали всі інші справи, щоб привітати тебе. Те ж саме зробили для мене. Дюк поринув у спогади. Бене, це найпрекрасніше відчуття в світі. Але я й досі не знаю, що це, Дюку. Ну, це багато речей. Ти колись бував на справжній гавайській вечірці? З тих, яку накривають копи і яка зазвичай закінчується кількома розлученнями. Ну. «Так. До цього часу, брате, ти був лише на пікніках недільної школи. Це одна зі сторін служби. Ти коли-небудь був одружений?» «Ні. Ти є одружений. Просто раніше ти про це не знав. Після сьогоднішнього вечора у тебе більше не виникне жодних сумнівів щодо цього». Дюк знову паринув у радісно-тужливу замисленість. «Бене, я раніше вже був одружений». І протягом якогось нетривалого часу це було просто прекрасно. А потім все пішло шкереберть. Цього разу мені це весь час подобається. Прокляття, я це полюбив. І послухай, мене, я не маю на увазі, що це весело. Жити скупою життєрадісних крихіток. Я люблю їх, усіх своїх братів. Обох статей. Візьми Патті, а ти візьмеш. Патті, мати усім нам і не думаю, що будь-хто, чоловік чи жінка, впорається з цією потребою, навіть якщо вони думають, що вже виросли. Патті. Ну добре, Патті просто важлива. Вона нагадує мені Джубала. А тому старому покидьку краще було б прийти сюди і сказати своє слово. Гадаю, що це не тому, що Патті – жінка. О, я не ховаюся в кущі. Хто тут ховається в кущі? Раптово пролунало високе Контеральто. Дюк озернувся. «Не я, о, поступлива Левантійська Хвойдо! Іди сюди, Крихітко, і поцілуй свого брата Бена!» «Мені ніколи в житті за це не платили», – запорачила жінка і плавно підійшла до них. «Я почала віддавати ще до того, як мені сказали це робити». Вона поцілувала Бена обережно і наполегливо. «Ти є Бог, брате!» «Ти є Бог, розділяю з тобою воду!» Ніколи не відчувай спраги і ніколи не звертай уваги на те, що каже дюк. Він поводиться як грудне немовля. Вона нахилилася до дюка і поцілувала його. Все повільніше, поки він мацав її приголомшливий задок. Бен помітив, що це була низька, повненька, жагуча брюнетка з копицею важкого чорно-синього волосся, довжиною майже до грудей. «Дюку, ти коли прокинувся, ніде не бачив журнал «Будинок Леді».» Вона потягнулася через його плече, взяла виделку і почала їсти яєчню. «Ммм, смачно. Це не ти готував, дюку». «Це Бен. Чому б це я мусив шукати журнал «Будинок Леді»?» Бене, гарно збий, точнісінько в такий самий спосіб, ще пару десятків яєць, і я зроблю яєчню». «Там була стаття, яку я хотіла показати Патті, Любий». «Добре», – погодився Бен і підвівся, щоб виконати її прохання. «І жодних ідей від вас двох про нове оздоблення цієї діри, або я звідси піду. І залишіть трохи яєць для мене. Гадаєш, ми, чоловіки, можемо робити свою роботу на голодний шлунок?» «Ну-ну, дюку, Любий. Розділена вода примножується». «Як я говорила, Бене, скарги Дюка ніколи нічого не означають, поки у нього стільки жінок, що вистачило б для двох чоловіків, а також їжі достатньої для трьох. Він залишається покірним маленьким ягнятком». Вона заштовхала веделку з їжею Дюкові в рот, а потім продовжила трапезу. «Тож досить кривлятися, брате. Я приготую вам другий сніданок. Чи це вже буде третій?» Ще й першого не було. Ти його з'їла. Рут, я розповідав Бену, як ви з Семом перестрибнули з третього на дев'яте. Думаю, він непокоїться через думку про те, чи заслуговує розділення води сьогодні ввечері. Вона вполювала останній шматочок на тарілці Дюка. Потім підійшла до плити і почала готувати. Дюку, ти підеш, а я поки приготую щось більше від яєчні. Візьми свою чашку з кавою і забирайся. «Бене, я теж хвилювалася, коли прийшов мій час, але тобі не варто перейматися, любий, тому що Майкл ніколи не помиляється. Тут твоє місце, інакше тебе взагалі тут не було б. Ти збираєшся залишитися?» «Ну, я не можу. Для першого разу досить. «Ну що ж, їдь, потім ти повернешся, а одного дня залишишся. Дюк має рацію». Ми з Семом перестрибнули, і це було зроблено занадто швидко для манірної домогосподарки середніх років. Середніх років. Бене одна з переваг дисципліни в тому, що це приводить до ладу твою душу, і тіло також. У цьому питанні християнські богослови зовсім не помилялися, помітив хоч якісь пляшечки з ліками у ванних. Um, ні. Бо їх там немає. Скільки людей тебе цілували? Щонайменше кілька. Як жриця, і я цілую значно більше, ніж кілька. Проте у гнізді ні в кого не буває навіть нежиті. Раніше я була плаксивою жінкою, яка ніколи не почувалася добре і вічно скаржилася по-жіночому. Вона посміхнулася. Нині я жіночніша, ніж будь-коли раніше. Стала на 20 фунтів легшою і на роки молодшою. І мені більше немає на що скаржитися. Мені подобається бути жінкою. І те, як лестить мені дюк, назвавши Левантійською хвойдою. Я, безперечно, значно гнучкіша, ніж була. На заняттях, коли я викладаю, то завжди сиджу в позі лотоса, хоча раніше могла лише присісти і підвестися через постійні запаморочення. Але це трапилося швидко, продовжувала Рут. Сам був професором східних мов у місцевому університеті, в місті У. Він почав ходити в храм, тому що це був єдиний спосіб вивчити марсіанську. Суто професійна мотивація. Його взагалі не цікавила церква. А я ходила, щоб наглядати за ним. Ходили чутки, повсюдно пліткували, а я була ревнивою дружиною. Навіть більш одержимою ревнощами, ніж середньостатистично. Тож ми займалися в третьому колі. Сем вивчав мову дуже швидко. Натомість я сама безжально зависла. І навчання давалося мені важко, тому що я не хотіла випускати його з поля зору. А потім, бабах, трапилося диво. Несподівано ми почали думати марсіанською. Спершу лише трохи. Проте Майк відчув це і одного вечора залишив нас після служби третього кола. Тоді Майкл і Джиліан розділили з нами воду. Врешті-решт я зрозуміла, що в мене було все те, що я зневажала в інших жінках, і знала, що мені слід зневажати свого чоловіка за те, що він дозволяв мені це ненавидіти, і його самого за те, що він із собою зробив. Все це англійською, з вкрапленням і вриту. Тож я проплакала увесь день, стогнала і усіляко дошкуляла сему, і не могла дочекатися, коли повернуся і розділю більше води і знову стану ближчою того вечора. Після цього поступово ставало все легше, але не зразу, оскільки нас штовхнули у внутрішнє коло так швидко, як ми тільки могли це прийняти. Майкл знав, що нам потрібна допомога, і хотів дати нам безпеку і мир гнізда. Тож коли настав час нашого розділення води, я все ще не могла зібрати себе докупи, без постійної допомоги. Я знала, що хотіла, щоб мене прийняли в гнізді. І що коли почала одного разу, дороги назад вже не буде. Проте не була впевнена, що зможу злитися з сімома іншими людьми. Я безглуздо боялася. Коли ми йшли, то я майже благала Сема повернутися додому. Вона замовкла і підняла погляд. Неусміхнена, але блаженна. Пухкенький янгол з великою ложкою для мішання в руці. Потім ми зайшли в сокровенний храм, і на мене впало світло, а наші мантії раптом зникли. Всі інші вже були в басейні і кликали нас марсіанською приєднатися і розділити воду життя. Я кинулася у той басейн, пірнула і відтоді так і не піднялася на поверхню. І ніколи не хотіла. Тож не хвилюйся, мене, ти вивчиш мову і оволодієш самоконтролем. І отримаєш віддану допомогу від усіх нас. На кожному кроці твого шляху. Відкинеш тривоги і стрибнеш у той басейн сьогодні ввечері. Я розкрию обійми, щоб впіймати тебе. Всі ми розкриємо обійми, вітаючи тебе вдома. А зараз візьми цю тарілку для дюка і передай йому, що я сказала, що він свиня. Проте свиня – чарівна. А ось ця для тебе. О, звичайно, ти можеш їсти скільки забажаєш. Поцілуй мене і йди». «У рутті ще є справи». Він доставив поцілунок, повідомлення і тарілку. Потім зрозумів, що все-таки досі трохи голодний. Але тим не менше не зосередився на їжі, оскільки побачив Джил, що розляглася на одному з широких м'яких диванів і, очевидно, спала. Він сів навпроти неї, насолоджуючись приємним видовищем і розмірковуючи над тим, що Доун та Джил – були ще більше схожими між собою, ніж він це усвідомив учора ввечері. Він підняв погляд після того, як відкусив шматочок, і побачив, що вона розплющила очі і посміхається йому. «Ти є Бог, любий! Як пахне смачно!» «А ти смачно виглядаєш! Проте я не хотів тебе будити!» Він встав і сів біля неї, поклавши шматочок її в рот. Сам готував. Рут лише трохи допомогла. Знаю, це теж добре. Дюк сказав мені не заходити до кухні, тому що Рутті читала тобі корисну для душі лекцію. Ти мене не розбудив. Я просто байдикувала, поки ти не прийшов. Я не спала всю ніч. Зовсім. Повік не стулила. Проте не втомлена. Самопочуття прекрасне. Лише голодна. Це натяк тож він її погодував. Вона дозволила йому це зробити, навіть не ворухнувшись її, не використовуючи рук. «А ти спав?» – запитала вона через якийсь час. «Так, трохи». «Достатньо?» «Ні, ти достатньо. Але як довго спала Дуун?» «Більше двох годин?» «О, більше, я в цьому впевнений». «Тоді з нею все добре. Дві години сну для нас – це те ж саме, що й вісім колись раніше. Я знала, яку приємну ніч ви обоє збираєтеся провести, але трохи хвилювалася, що вона не зможе відпочити. «Що ж, це була неймовірна ніч», – визнав Бен. Хоча я й був, ну, здивований тим, як ти підштовхнула її до мене. «Шокований, ти хотів сказати. Я знаю тебе, Бене». Можливо, навіть краще, ніж ти сам себе знаєш. Ти приїхав сюди вчора з цілим клубком ревнощів. Думаю, тепер це минулося, так? Він знову глянув на неї. Думаю, що так. Добре. У мене теж була прекрасна і щаслива ніч, без жодних тривог. Бо я знала, що ти у гарних руках. Найкращих руках. Кращих за мої. О, ні. Хм. Як роки, що якась частка ревнощів ще залишилася. Але сьогодні ввечері ми змиємо їх водою. Вона підвелася, потягнулася до краю дивана. І тут Бену здалося, що пачка цигарок з кінця столу перестрибнула кілька дюймів і впала в її руки. Здається, ти теж навчилася кількох спритних трюків. На якусь секунду вона, здавалося, була спантеличена. А потім посміхнулася. «Кількох. Їх небагато. Це звичайні фокуси. Я лише яйце, як говорить мій вчитель». «Як ти це робиш?» «Ну, я просто свиснула, але марсіанською. Спочатку ти грокаєш предмет, потім грокаєш, що ти хочеш з ним зробити». «Майку!» Вона помахала. «Ми тут, любий!» «Іду!» Людина з Марса підійшов прямо до Бена і потиснув йому руку. «Дозволь глянути на тебе, Бене. Чесне слово, я страшенно радий тебе бачити. А я радий бачити тебе і бути тут. І ми збираємося змусити тебе залишитися. Десь на три дні. І справді на три дні. Мені потрібно працювати, Майку. Побачимо». Всі дівчата у захваті, готуються до твоєї вечірки сьогодні ввечері. Можемо також скасувати на сьогодні усі служби та заняття на решту дня. Це буде зовсім нескладно. Патті вже внесла всі необхідні зміни до розкладу, сказала Джил Майку. Вона просто не хотіла тебе цим турбувати. Доун, Рут і Сем збираються забезпечити все необхідне. Патті вирішила скасувати також і в ранішній сеанс. «Тож ти вільний впродовж усього дня?» «Гарні новини!» Майк сів, поклав голову Джил собі на коліна, нахилився до Бена, обійняв його однією рукою і зітхнув. На ньому був той самий одяг, що й під час зовнішньої зустрічі. Вишуканий діловий костюм. Бракувало лише черевиків. «Бене, ніколи не починай проповідувати!» Я дні ночі поспіль поспішаю з однієї роботи на іншу, розповідаючи людям, що їм ніколи не слід поспішати. Я в боргу перед тобою, Джил та Джубалом, більше, ніж перед ким іншим на цій планеті. І хоча ти тут іще з вчорашнього дня, я лише зараз зміг з тобою привітатися. Як ти? Здається, ти у хорошій формі. Насправді, так мені сказала Доун. Бен зрозумів, що червоніє. «У мене все добре. Це чудово, тому що, повір мені, гірські племена будуть сьогодні невгамовні. Проте я грокатиму поблизу і підтримуватиму тебе. Наприкінці вечірки ти будеш свіжішим, ніж на її початку. Хіба не так, маленький братику?» «Так», – погодилася Джил. «Бене, ти не повіриш, поки цього не зроблять для тебе». Але Майк може дати тобі силу, фізичну силу я маю на увазі, а не тільки моральну підтримку. Я можу лише трохи. Майк робить це по-справжньому. Джилл може багато, улестив її Майк. Маленький братик – це опора сили для кожного. Минулої ночі точно була. Він посміхнувся до неї, а потім заспівав. — Ти ніколи не знайдеш дівчину, як Джил. Ані жодної на цілий мільярд. З усіх тістечок, які раніше куштував, найбажаніша наша Джиліан. Хіба не так, маленький братику? — Тьху на тебе, — відповіла Джил, помітно задоволена. Накрила його руку своєю і стисла. — Доун, точнісінько як я, і ти це знаєш кожною клітинкою, як ми і хотіли. «Можливо. Але ти тут, а Доун унизу. Перевіряє можливі неточності. Вона зайнята, а ти ні. Важлива різниця, хіба не так, Бене?» «Можливо». Кекстон зрозумів, що їх відверта поведінка починає його бентежити, навіть у цій надзвичайно невимушеній обстановці. Йому б хотілося, щоб вони або припинили ці ніжності, або дозволили йому піти». Замість цього Майк продовжував притискати Джил до себе однією рукою, тоді як другою обійняв Бена за талію. Йому довелося визнати, що Джил радше підтримує його, аніж навпаки. Майк дуже серйозно промовив. «Бене, така ніч, як минула, що допомагає групі зробити великий стрибок до восьмого кола, надзвичайно збуджує мене. Дозволь розповісти тобі дещо з уроків для шостого». Ми, люди, маємо те, про що мій колишній народ навіть не мріє. Вони цього не вміють. Мені відома цінність цього явища, надзвичайно коштовного для мене, тому що я знаю, як воно цього не мати. Це благословення – бути жінкою чи чоловіком. Чоловік та жінка, яких створив він, найбільший скарб, який ми, ті, хто є Бог, винайшли. «Правильно, Джил?» «Надзвичайно правильно, Майку. І Бену тепер відома істина. Проте заспівай ще й пісню про Доун, любий». «Добре. Ардент наша прекрасна Доун. Бен грокнув з перших хвилин. Вона купує нові сукні щоранку, проте ніколи не купує штанів». Джил захихотіла і вигнулася. «Ти озвучував це їй? Так, і отримав велике схвалення Бронкса, а ще поцілунок для Бена. Скажи, на кухні хтось сьогодні був? Я щойно згадав, що не їв вже кілька днів. Чи, можливо, років. Не пам'ятаю точно. Думаю, Рут, промовив Бен, розплутуючи обійми та підводячись. Я гляну. Це може зробити Дюк. Агов, Дюку! Глянь, чи можна знайти когось, хто б міг підживити мене порцією пшеничних млинців з ростом з тебе і галоном кленового сиропу. Добре, майку!» – відгукнувся дюк. Бен Кекстон не наважився виконати доручення, бо його про це не просили. Тож він вигадав виправдання і озирнувся. «Джубале!» – переконливо сказав Кекстон. Я б взагалі тобі про це не розповідав би, якби це не було потрібно для того, щоб пояснити, що я відчуваю і чому хвилююся за них. За всіх. За Дюка, за саму Джил та за всіх інших жарт Майка. Але того ранку я вже сам був на півдорозі до того, щоб думати, що це все нормально. Пекельно дивно, але весело. Сам Майк теж зачарував мене. Його нова особистість надзвичайно сильна. Він самовпевнений і занадто схожий на суперпродавця. І головне, дуже переконливий. Але потім він чи вони обоє радше змусили мене засоромитись, тож я скористався цією можливістю, щоб встати з дивану. Коли я озирнувся, то не повірив власним очам. Я ж відвернувся лише на п'ять секунд, а Майк вже зміг позбутися всього одягу. І, господи, поможи, вони збиралися це зробити зі мною та трьома чи чотирма іншими, що були тоді в кімнаті. Зовсім як нахабні мавпи в зоопарку. Джубале, я був до такої міри шокований, що ледь не повернув назад свій сніданок.